Capitolul 15. Școala regală de la Tercanbari, în care intră Filip la vârsta de 13 ani, se mândrea cu tradiția ei îndelungată. Își avea originea într-o școală mănăstirească, întemeiată înainte de cucerirea normandă, în care călugări Augustin predau bazele învățăturii. Și, ca și multe alte instituții de același fel, odată cu distrugerea mănăstirilor, fusese reorganizată de slujba și regelui Henric al VIII-lea, și astfel căpătase numele de școală regală. Henric al VIII-lea, rege al Angliei 1509-1547, din dinastia Tudor, tatăl reginei Elisabeta I. De atunci, urmându-și modest făgașul, dăduse fiilor mici inobilim locale și ai oamenilor de diverse profesii din Kent, o educație suficientă pentru nevoile lor. De pe porțile ei ieșiseră ca să devină apoi celebri vreo doi oameni de litere, începând cu un poet al cărui geniu strălucit era depășit numai de al lui Shakespeare și sfârșind cu un prozator ale cărui concepții despre viață au afectat profund generația din care făcea parte Filip. Școala produsese vreo doi juriști eminenți, marfă destul de obișnuită și vreo doi trei distinși militari. Dar în decursul celor trei secole de la despărțirea ei de ordinul monastic, pregătise în special oamenii bisericii, episcopi vicari, canonici și, în primul rând, preoți de țară. Erau la școala elevei căror tați, bunici și străbunici învățaseră tot acolo și slujiseră cu toții prin parohiile diocezei Tercânbarii și ei intrau în școală cu mințile gata pregătite pentru hirotonisire. Cu toate acestea, erau unele semne că și acolo se pregătesc schimbări, pentru că vreo câțiva copii, repetând ceea ce auziseră pe acasă, spuneau că biserica nu mai e ce a fost. Nu era vorba atâta de bani, dar categoria de oameni care adoptau cariera preoțească nu mai era aceeași. Și vreo doi sau trei dintre băieți cunoșteau preoțai căror părinți fuseseră negustori. Băieții ziceau că preferă de o mie de ori să se ducă în colonii, pe vremea aceea, coloniile mai erau încă ultima speranță a celor care nu găseau nimic de făcut în Anglia, decât să fie siliți să slujească mai întâi ca diacon sub oblăduirea unui individ care nu era de vița aleasă. La școala regală, ca și la casa parohială din Blackstable, eticheta de negustor se aplica oricărui om care nu avusese norocul să posede pământ. Și aici se făcea o distinție foarte fină între fermierii îmbogățiți și adevărații moșieri sau care nu îmbrățișase una din cele patru profesiuni pe care se cuvenea să le exercite un gentleman. Printre elevii externi, numărând vreo 150 de fii ai micii nobilim locale și ai militarilor de la regimentul de cavalerie, cei ei căror tați se ocupau de comerț și meșteșuguri, erau făcuți să simtă din plină rușinea situației lor. Pe profesori îi scoteau pur și simplu din sărite ideile moderne despre educație, despre care citeau uneori în ziarele Times sau Guardian și înădăjduiau din tot sufletul că școala regală va rămâne credincioasă vechilor ei tradiții. Limbile moarte se predau acolo cu atâta seriozitate încât rare ori se întâmpla ca vreun fost elev să se mai poată gândi după absolvire la Homer sau Virgiliu, fără să caște de plictiseală. Și deși la cina, în sala profesorilor vreo două spirite mai înaintate sugerau că matematica devine din ce în ce mai importantă, sentimentul general era că ea constituie un studiu mai puțin nobil decât antichitățile. Nu se preda în școală nici germana, nici chimia, iar franceza o predau numai diriginții. Ei puteau să păstreze ordinea mai bine decât un străin și, întrucât cunoșteau gramatica la fel de bine ca orice franțuz, nu părea să aibă vreo importanță faptul că niciunul dintre ei n-ar fi putut căpăta măcar o ceașcă de cafea la restaurantul din Buloni, dacă chelnerul n-ar fi știut puțină engleză. Geografia se preda în special, punându-i pe elevi să deseneze hărți și aceasta constituia o ocupație foarte plăcută, în special când țara de care era vorba avea destui munți puteai pierde o groază de vreme desenând anzi sau apeninii. Profesorii absolvenți de la Oxford sau Cambridge erau hirotonisiți, dar celibatari. Dacă întâmplător doreau să se însoare, nu puteau face lucrul acesta decât acceptând vreuna din parohiile mai mici, cu venituri modeste, la dispoziția Consiliului Catedralei. Dar, an de rândul, niciunul dintre ei nu se arătase doritor să părăsească societatea rafinată din Bari, care datorită unităților militare avea un aer marțial și ecleziastic deopotrivă, preferându-i monotonia vieții dintr-o parohie de țară. Și acum erau mai toți oameni între două vârste. Pe de altă parte, directorul era obligat să fie căsătorit și el conducea școala până când începea să-l apese povara bătrâneții. Când ieșea la pensie, era răsplătit prin acordarea unei situații care să-i asigure o existență mult mai bună decât cea la care puteau aspira ceilalți profesori, precum și un titlu onorific de canonic. Cu un an înainte de intrarea lui Filip în școală, aceasta suferise o mare prefacere. De câteva vreme era evident că doctorul Fleming, care fusese director timp de un sfert de veac, surzise prea tare ca să-și mai poată continua munca spre lauda lui Dumnezeu. Și când deveni vacantă o parohie din suburbiile orașului cu un stipendiu de 600 de lire pe an, Consiliul Catedralei i-o oferi într-un mod care să-i dea să înțeleagă că, după părerea lor, ar cam fi timpul să se retragă. Cu un asemenea venit, putea să-și îngrijească destul de ușor toate bolile. Doi sau trei dintre diaconii care speraseră într-o avansare, le spuseră nevestelor lor că e scandalos să dai o parohie care avea nevoie de un om tânăr, voinic și energic, pe seama unui bătrân care habar n-are de treburile parohiale și care și-a făcut deja suma. Dar bombăneala clerului de rang inferior nu ajunge niciodată la urechile autorităților bisericești. Cât despre Enoriaș, ei n-aveau niciun cuvânt în această chestiune, așa că nimeni nu le ceru părerea. Adepții lui Wesley și baptiștii aveau în sat casele lor de rugăciune. După ce acțiunea de înlăturare a doctorului Fleming fu astfel dusă la bun sfârșit, se ivii bineînțeles necesitatea găsirii unui succesor. Era contrar tradițiilor școlii să se aleagă unul din profesorii mai mici în grad. Opiniile din cancelarie cereau în unanimitate alegerea domnului Watson, directorul școlii pregătitoare. Nu se putea spune despre el că ar fi de pe acum stăpân al școlii regale. Toți îl cunoșteau de douăzeci de ani și nu se temeau deloc că o să devină opacoste. Numai că autoritățile bisericești le rezervară o surpriză alegând pe un oarecare Perkins. La început nimeni nu știa cine e Perkins și numele lui nu făcu o impresie favorabilă asupra nimănui. Dar înainte ca spiritele să se potolească în urma șocului produs de acest nume, Profesorii și-au dat seama că Perkins este fiul lui Perkins pânzarul. Doctorul Fleming le-a dus acest lucru la cunoștință puțin înainte de masă și atitudinea lui trăda din plin consternarea. Acei dintre profesori care luau masa la școală nu scoaseră o vorbă cât mâncară și nu făcură nici cea mai mică aluzie la această problemă, atâta vreme cât era de față personalul de serviciu. Îndată după plecarea acestuia se pornire. Numele celor prezenți cu acest prilej nu sunt importante, dar persoanele respective erau cunoscute multor generații de elevi sub poreclele de suspin, catran, clipici, pușcoci și palmuță. Pe Tom Perkins îl cunoșteau cu toții. Primul lucru știut în legătură cu el era că nu e băiat de neam. Îl o minte foarte bine. Un băiețel negricios și mărunt de statură, cu părul negru, nețesălat și cu ochii foarte mari. Părea țigan, venise la școală ca extern, cu cea mai bună bursă existentă la dispoziția școlii, așa că învățătura nu-l costase nimic. Bineînțeles că fusese un elev strălucit. La fiecare festivitate era încărcat de premii. Era marfa lor de export, îl arătau la toată lumea și acum își aminteau cu amărăciune de teama lor că va încerca să obțină o bursă la vreuna din școlile protipendadei și că îl vor pierde din mână. Doctorul Fleming se dusese la tatăl băiatului până zarul, își aminteau cu toții de prăvălia aceea, Perkins și Cooper, de pe strada Sfânta Ecaterina, și spusese că speră ca Tom să rămână la școala lor până va ajunge la Universitatea Oxford. Școala era clientul principal al magazinului Perkins și Cooper, așa că domnul Perkins îi dăduse cu bucurie asigurările cerute. Tom Perkins continuase să triumfe, fiind la limbile clasice cel mai bun elev de care își amintea doctorul Fleming, iar la absolvirea școlii luase cu sine cea mai bună bursă universitară pe care i-o puteau ei oferi. Căpătase bursă și la colegiul Magdalena de la Oxford și începuse o strălucită carieră studențească. Revista școlii înregistrase an de an distincțiile pe care le obținuse și când își stabilise definitiv locul printre fruntași, însuși doctorul Fleming scrisese câteva cuvinte de laudă pe prima pagină. Ei îi salutaseră succesul cu atât mai mare satisfacție, cu cât firma Perkins și Cooper trecea prin zile foarte grele. Cooper căzuse rău de tot în patima beției și, cu puțin înainte de a-și lua Tom Perkins licența, Pânzarii se declaraseră în stare de faliment. La timpul potrivit, Tom Perkins se hirotonisi și adoptă profesia pentru care se arătase atât de înzestrat. Fusese profesor suplinitor la colegiul Wellington și apoi la colegiul Raibi. Dar una era să-i saluți succesele la alte școli și cu totul alta să funcționezi sub conducerea lui în propria ta școală. Catran îi dăduse adeseori să scrie pedepse, iar pușcoci îi trăsese palme. Nu le venea să creadă că autoritățile bisericești au putut să facă o asemenea greșeală. De la cine de putea aștepta să uite că Perkins e fiul unui negustor falit? Și pe urmă, beția lui Cooper părea să sporească și mai mult această rușine. După cât înțeleseseră, vicarul îi sprijinise cu mult zel candidatura, așa că avea probabil să-l invite la masă. Dar oare micile banchete plăcute din incinta catedralei vor mai avea vreodată același farmec când va sta la masă și Tom Perkins? Și cum rămânea cu militarii? Doar Perkins nu putea să se aștepte ca ofițerii și mica nobilime să-l trateze de la egal la egal. Școala avea să sufere cumplite de pe urma acestui fapt. Părinții aveau să fie nemulțumiți și n-ar fi fost de mirare dacă și-ar fi retras în masă copiii de la școală. Și apoi mai era și rușinea de a fi obligați să-i spună domnul Perkins. Profesorii se gândiră dacă n-ar fi bine să-și trimită incorpore demisiile în semn de protest, dar se abținură datorită temerii că s-ar putea să fie acceptate cu prea multă ușurință. N-avem altceva de făcut decât să ne pregătim pentru oarecare schimbări, zise Suspin, care conducea de 25 de ani clasa A5 a 5 cu o neasemuită incompetență. Și când îl văzură, nu le veni nici de cu minima la loc. Doctorul Fleming îl invită la masa de prânz ca să-l cunoască. Era acum un bărbat de 32 de ani, înalt și deșirat, dar cu aceeași înfățișare sălbatică și nețesălată pe care i-o cunoșteau de când era copil. Hainele prost, croite și sărăcăcioase stăteau strâmb pe el. Părul era negru și pletos ca întotdeauna și era evident că nu învățase nici acum să-și îl pieptene. Îi cădea peste frunte la fiecare mișcare și el adoptase un gest repezit cu care îl dădea la loc, ca să nu-i intre în ochi. Purta o mustață neagră și o barbă care îi acoperea până și pomeții obrajilor. Vorbea degajat cu profesorii, ca și cum s-ar fi despărțit de ei doar de o săptămână sau două. Se vedea bine că e încântat să-i reîntâlnească. Nu părea să-și dea seama de ciudățenia situației și nici să observe ceva deosebit în faptul că nu i se mai spune Perkins, și domnul Perkins. Când își lură rămas bun de la ei, unul dintre profesori, ca să zică și el ceva, făcu observația că pleacă destul de devreme la gară. Vreau să trec și pe la prăvălie să văd cum mai arată," răspunse vesel Perkins. Cei de față se simțiră în mod vizibil jenați. Se mirară cu toții că poate să fie atât de lipsit de tact și colac peste pupăză. Doctorul Fleming nici nu auzise ce a spus. Soția lui repeta vorbele tânărului țipându-i în ureche. Vrea să se ducă să vadă fosta prăvălie a lui taică-său. Numai Tom Perkins nu-și de seama de umilința pe care o simțeau toți cei de față. Se întoarse către doamna Fleming. Nu știți cumva cui ea aparține acum?" Doamna Fleming abia putu să-i răspundă de furioasă ce era. Tot unui pânzar," zise ea iritată. Se numește Grove, dar nu mai e furnizorul nostru." Mă întreb dacă o să-mi dea voie să vizitez casa. Cred că da, dacă o să-i explici cine ești." Abia la sfârșitul cinei din seara respectivă, suspine aduse vorba în sala profesorilor de ceea ce stăruia în mintea tuturor. Ei, ce ziceți de noul nostru director?" întrebă el. Se gândeau cu toții la conversația de la prânz. De fapt, nici nu fusese o conversație. Fusese mai mult un monolog, pentru că Perkins sporovăia fără încetare. Vorbea foarte repede, rostea un potop de cuvinte fără nicio dificultate și cu un glas profund și răsunător. Avea și un râs ciudat și repezit, care îl făcea să-și arate dinții albi. Îl urmări sără greu, pentru că mintea lui sărea de la un subiect la altul, fără ca ei să poată să prindă întotdeauna legătura. Vorbea de pedagogie, lucru destul de firesc. Dar avea multe de spus despre teoriile moderne din Germania, de care ei nu auziseră niciodată și pe care le primeau cu teamă. Le vorbia apoi despre studiile clasice, dar el fusese în Grecia și făcea referiri ample la arheologie. Petrecuse odată o iarnă întreagă făcând săpături. Ei nu prea vedeau în ce fel putea fi de folos acest lucru unui om care trebuie să învețe pe elevi să-și treacă examenele. Apoi abordară subiecte politice... Li se păru destul de ciudat să audă semuindu -l pe Disraeli cu Alcibiade. După aceea vorbit de domnul Gladstone și de autonomia legislativă. Înțeleseră că e adept al Partidului Liberal și cuprinse disperarea. Pe urmă discută despre filozofia germană și despre romanele franțuzești. Li se păru că un om care se interesează de lucruri atât de diverse nu poate să fie o minte profundă. Clipici rezumă impresia generală și o exprimă într-o formă pe care o considerare cu toții o condamnare concludentă. Clipici era profesorul de la clasa a treia superioară, cam beteag și cu ochii veșnic mișiți. Era prea înalt pentru o constituție atât de șubredă și mișcările lui erau încete și molatece. Avea un aer obosit și toropit, așa că porecla îi se potrivea ca o mănușă. E teribil de entuziast," zise Clipici. Entuziasmul era sinonim cu proasta creștere. Entuziasmul era un lucru nepotrivit pentru un gentleman. Le veni în minte armata salvării cu trompetele ei asurzitoare și cu tobele ei zgomotoase. Entuziasmul însemna schimbări. Li se făcu pielea de găină gândindu-se la toate vechile și plăcutele lor obiceiuri, asupra cărora plana acum un pericol iminent. Aproape că nici nu mai aveau curajul să-și îndrepte privirile către viitor. Arată mai mult decât oricând a țigan, zise cineva după o pauză. Mă întreb dacă atunci când l-au ales, vicarul și Consiliul Catedralei știau că are concepții radicale. Observă cu amărăciune altcineva. Dar conversația a început să-l încezească. Erau prea tulburați ca să-și găsească ușor cuvintele. Îndreptându-se împreună cu suspin spre sala de Consiliu în ziua împărțirii premiilor, cam peste vreo săptămână, Catran, care avea o limba ascuțită, i se adresă colegului său cu următoarea remarcă. Mă rog, am asistat la multe serbări în localul ăsta, nu-i așa? Cine știe dacă o să mai asistăm la vreuna?" Suspin se arătă chiar mai melancolic decât de obicei. Dacă se ivește pe undeva vreo parohie comodă, n-aș avea nimic împotrivă să ies la pensie și acum?"